Не плачте, Галю, серце моє, моя дорога, я говорила з ним. Він хлопець дуже молодий, а молоде серце любить кого схоче і коли само схоче. Поїхав далеко, не бачив вас і забув за вас. А там трапились інші карі очі. Та й прощай, дівчина чорнобрива, бо я не твій, а ти не моя, як співають у пісні. Ох, Лекерія Петрівна! Чи я ж його не любила, чи я ж не була йому вірна. Я ніч пам'ятала за його, згадувала його рано вечір, згадувала, як по садку гуляла, як квітки поливала, згадувала, як оту подаровану книжку читала. Ой, бідна моя дівчина, така вже, мабуть, наша жіноцька доля, щоб наше бідне серце боліло від горя. Ви думаєте, зі мною не було таке саме на віку? Ет? Лекерія Петрівна хитнула головою і махнула рукою, втираючи сльози. Ой, боже мій, яка ж я безщасна!» говорила Галя, ніби та горлиця сумно туркотала в зеленому гаю. Половиду ввечері в садочок, гляну на ясні зорі, і зараз згадаю його ясні очі. Чи гляну на повний місяць, то й згадаю його чудовий вид. Гляну на зелений лист, і чогось згадаю його кучері. Я бачила його і в синьому небі, і на зеленій землі, і в моїх квітках. Чула його дух в повітрі, де тільки ходила з ним по садочку, де розмовляла з ним. А тепер він уже не мій. А як згадаю його голос, його милу розмову, його блискучі очі, то й тепер серце моє любить його, і, мабуть, любитиме й повік. Бо де я стріну такого другого в наших хуторах? Ой, Боже мій, Боже мій, за що ти покарав моє бідне серце? І Галя знов заламала руки й заплакала. Галь, моя дорога, що ж маємо робити, коли наша доля така? «Я або страчу розум, або серце моє розірветься від горя», промовила Галя, і якось разом вгамувалась і перестала плакати, аж високій стало страшно. «Щось небезпечне» засвітилось в її очах. «Я ту книжку, я ті його листи вкину в огонь, або подару на шматочки», промовила вона. «Але чим я втішу своє бідне серце?» Нехай же все те зостанеться і нагадує мені про мою любов, про його зраду. Я була така щаслива тим коханням хоч раз на своєму віку. Але Керія Петрівна сиділа і мовчала. Їй приємно було слухати про таку щиру, гарячу, молоду любов. От ви й замовкли. Говоріть же мені про нього. Який він тепер? Чи змінився на виду, чи все однаковий, як однакове повік пішне сонце на небі. І панія висока мусила розказувати їй за Радюка все-все, як бачила його, коли він приїхав, як засмутився, побачивши слабу матір, як плакав, як він навіть жалкував за Галею. Галя слухала, плакала і втішала своє серце тією розмовою. Прийшов Масюк і Масючка. Висока і їм розказала за Радюка, за Галина нещастя. Масючка почала й собі плакати. А Масюк дуже-дуже засмутився і не промовив і слова. То не він винен, то його горда мати винна. Вона до нас тільки і приїздила. Не такої треба їй невістки, як наша Галя, говорила Масючка, втираючи сльози. Поїхала висока і заставила смутну сім'ю в сльозах, у смутній хаті, у смутний дощовий осінній вечір. Минула зима, настала пишна зелена весна, розвився садочок, зійшли квіточки в галиному квітнику, зійшли зацвіли червоні гвоздички. Галя поливала їх та все згадувала з але милого для її серця. Вона любила ходити у садку до тієї вишні, де так поетично і несподівано стріла його і почула вперше його слово за кохання. Вона все співала ту пісню, що тоді співала. Ой, сама ж бо я сама, як билинонька в полі, не дав мені Господь ні щастя, ні долі. Єсть у мене миленький та далеко од мене. Перечула через люди, що цурається мене. Радюці стало краще. Вона одужувала тільки не швидко. Вже вона могла сидіти, вже могла розмовляти, не втомлюючись. Павло Радюк зоставався в журбанях, доки мати зовсім одужала. У тиші на селі Ходячи по хатах, гуляючи по садку, по степу, він усе думав про Ольгу. Ни рази, не два він згадував і Галю Масюківну, згадував любов свою до неї. Але він часто забував навіть за матір. Його думка все літала над Києвом, на знайомих місцях, над тими горами, де він гуляв з Ольгою, на тих алеях, де він ходив і розмовляв з нею. Вертаючись назад до Києва по страшній грязюці під осіннім холодним дощем, чого він не передумав, сидячи в закритому возі. Смутне небо порощило дрібним дощем, степ здавався безкраїм морем, під густим, як туман, дощем та хмарами. Він передумав усе своє будуще життя з Ольгою в парі до самої старості, наче бачив своїх діток, що росли, велися на колінах Вольги, бачив Ольгу, щасливу і веселу, бачив свою тиху старість серед щасливої сім'ї. Все те він ніби бачив у своїй думці, доки перед вечором одного дня не побачив на високих горах Києва. Як забилось його серце, як він углядів Лаврську дзвіницю з-за чорного бору. Приїхавши пізненько, Радюк зараз убрався і пішов до Дашковичів. До його вийшов Дашкович і дуже ласкаво привітався з ним. А наші пішли оця в клуб. Сьогодні вечір з танцями. Пішла Ольга і Катерина, і Марта Сидорівна, і Степанида Сидорівна. Коли не хочете спати, то йдіть і ви туди ж таки. Як же здоров'я вашої матері? Спасибі вам. Мати моя вже зовсім одужала, а була вона дуже слаба. Всі думали, що вже не одужає. Слава Богу, слава Богу, я дуже радий. А ми за вами все скучали та все вас згадували. І Ольга часто згадувала за вас. Згадувала? Не втерпів Радюк, щоб не спитати. О, згадувала. Ми всі вас згадували ще й не раз. Може, і справді піду я в клуб. «І погуляю, і з знайомими побачусь», – сказав Радюк, і попрощався з Дашковичем. Радюк поїхав додому, в одну мить убрався, причепурився, і вже пізно приїхав на вечір. Він усе думав за Ольгу, як то вона його стріне, як його привітає. Радюк увійшов у залу, де були танці, і потрапив саме на польку. Він став коло дверей, і перед його очима, мов вихор, ми готіли пари одна за другою, не наче птиці шугали, обвіваючи його лице вітром. Він зараз углядів Ольгу. То даючи, поки скінчиться танець, Радюк притулився за товстою колоною, що кидала від себе широку тінь. Йому було видно всю здорову, подовжасту залу. Після всього того, що довелося Радюкові пережити, після темної кімнатки, де лежала його недужа мати, де тхнула аптекою, після довгої дороги під осіннім небом і дощем, він просто потрапив на веселий і людний вечір: голосний оркестр, велика і світла зала. Повна повбираних людей, веселі праздникові лиця, галас, шум. Все те так вразило його одразу, так засліпило, заглушило, що він мусив обпертись об колону головою і трохи отдихнуть. Перед його очима, наче метелики, пролітали пари. Він минав їх очима і шукав Ольги. Коли це і вона пролетіла в парі з Кованьком, і так швидко заховалась в гурті, як і з'явилась. Він побачив її чистий і рівний профіль і зрадів, як мала дитина. І знов Ольга пролетіла перед ним у парі з якимсь офіцером, поставним, огрядним, червоновидим, з гордими, аж надутими червоними губами. Радюк глянув на її вид і зауважив, що лице було щасливе і веселе. Погляд її очей був недбайливий, веселий, байдужий. Музики перестали грати, пари перестали танцювати, і всі розійшлись по залі, втираючи гарячі лиця хусточками. Радюк не зводив очей з Ольги і кмітив за нею. Вона почала тихою ходою гулять по залі, а за нею цілою юрбою йшли паничі. Деякі заходили з одного боку, деякі з другого, хапаючись одіпхнуть один одного, щоб зайняти місце поруч з Ольгою. Ольга була червона і втомлена. Вона все обмахувала своє лице, не вважаючи на втому, на те, що її груди високо піднімались, вона сміялась, розмовляла, неначе кидала словами й очима на всі боки, звідкіль тільки чіплялись до неї хлопці. Радюк ходів піймати на її лиці хоч крапельку задуми, хоч кришечку того смутку, що так давив його в грудях, і не знайшов його й сліду. Він бачив її не такою задуманою, як вона була недавно, в час його останнього візита. Радюк бачив уявки, що вона за ним і не журилась, і, певно, і не думала про нього». Ні на хвилину темна дума Не набігала на її високе чоло, На веселі очі. «Ой, коли б ти так за мною, Як я за тобою!» Навернулись йому на думку слова пісні. До Ольги очевидячки залицялись паничі. Вона подала покласти рукавички, І три душі кинулись до тієї штучки. Вона впустила хусточку, і дві голови разом нахилились і стукнулись одна об другу. «Як мені душно!» промовила Ольга. І паничі побігли до буфета. «Хто ніс морожене, а хто лимонад?» Ольга взяла стакан лимонаду від того огрядного офіцера, котрий очевидячки попередив інших. Ольга озирнулась, шукала стільця, і тільки душ кинули за стільцем. Ольга сіла на тім стільці, що подав їй офіцер, трясучи еполетами і брязкаючи острогами. Він сів поруч з нею. «Дякую вам за стілець!» — промовила Ольга. І Радюк почув те слово, бо група посідала так недалечко від його, що було чуть розмову. «Чи варто ж дякувати? Якби я міг, я б вам поставив отут трон, посадив би вас на троні». «Бо ви і сьогодні, і кожного вечора, ви цариця балів і вечорів!» казав огрядний офіцер, поглядаючи на Ольгу з коса і крутячи кудлаті вуса. «Ви вмієте таке жартувати? Он де цариця балів і сьогоднішнього вечора!» промовила Ольга, показуючи очима на одну дуже гарну і багато убрану купчиху. Ото у вас, цариця!» «А в нас цариця повинна бути не така. Придивіться лише, коли в тієї цариці не сиві коси, тільки почорнені!» Ольга засміялась дуже голосно. «А коли б ви знали, яка та цариця розумна, – обізвався Кованько, вона й досі не вимовить слова «рекомендую», а все каже «рекомендую поміщанський». Сам Куванько часом вимовляв те слово «поміщанський», як та немолода київська бальна цариця. Одначе він на те не вважав, що й сміявся з неї. «Зате та цариця вся в золоті», – сказала Ольга. «І справді в золоті, неначе обкувала себе золотом, де тільки можна було обкувати. Зовсім неначе царська карета», – сміявся офіцер. «А які в неї брови, які рум'янці», – говорила далі Ольга. А ви думаєте, що то її брови, її рум'янці? Я навіть знаю той магазин, де вона на сьогодні купила собі брови і рум'янці, молов Кованько. Ольга почала реготатися, а за нею й паничі, котрі чули той жарт. От ваші брови так не купить ні за якісь скарби світа. Ваш рум'янець, то рум'янець в ранішньої зорі, Говорив компліменти офіцер. Радюк чув ту розмову, і в його в серці тьохнуло. Він бачив, як паничі збавляють душу молодої дівчини. Верзуть їй те, що не слід було б говорить. «Ой, Ольга Васильівна, ви були б красою наших петербурзьких салонів. Шкода, що ви мусите тут сидіти в провінції». «І хто тут вас цінуватиме і може цінувати?» – молов компліменти облесливий офіцер. «Я рада жити на провінції, бо, бо що ж маю робити? Хочеш, не хочеш, а мусиш?» «З вашим розумом, з вашою просвітою, з вашою красою, хто тут по вас? З ким тут вам ділиться просвітою і розважаться вольними часами?» – так усе хвалив її офіцер. Не все ж для вашої столиці. Не можна ж і од от нас отбирати все краще, обізвався один городянський лев, встоюючи на честь провінції. Не забувайте, що і Київ столиця, хоч і дуже давня, обізвався Кованько, і Київ має право не все віддавати столиці півночі. Оркестр подав сигнал до кадриля. Кавалери й дами заворушились. Почали паруватися. Офіцер ухопив під руку Ольгу. Радюк одійшов від колони і пішов ходить кругом поза колонами. В однім місці він оглядів Катерину Воздвиженську, вона сиділа з матір'ю. Радюк не бачив її в танцях, бо її ніхто не запрошував до танців. Радюкові стала її шкода. Він сів коло неї і почав розмовляти з нею. Я прочитала ті книжки, що ви принесли кузині. Чудові книжки. Чи нема у вас ще таких? Я дуже люблю натуральну історію, говорила Катерина. Для Катерини не наче сонце зійшло, як радюк сів коло неї. Ще ніколи кохана людина не сиділа коло неї так близько. Вона почувала всю силу краси і приємності і була вже й тим щаслива. Вона почала розумно говорити про те, що прочитала, і бачила, що Радюк її слухав важливо, дивився прямо їй в очі. Можна було бачити, що та поважна розмова була цікава для неї. Сам Радюк бачив, що Катерина більше одольги підходила під його ідеал статковитої і розумної жінки, що вона послухала б його поради, не дала б своїй голові зарости бур'яном як буває з жінками. Але як він подивився на її негарне лице, на її дуже негарні поморхлі губи, то мусив відвести свої очі від неї. Катерина говорила ще довго, але Радюк її вже не слухав. Він усе дивився туди, де танцювала Ольга. Вона стояла проти його лицем, і наближалась так, що він міг придивитися до лиця. Радюк бачив по її лиці, що танці й музики більше от усього цікавлять її. Вона все сміялась і жартувала з кавалером. Яка то дама танцює проти вашої кузини? спитав Радюку Катерини. То не дама, а панна. То класна інститутська дама, рідна сестра начальниці Турман. «Не молода ж панна», – подумав собі Радюк. Тим часом Марта Сидорівна, побачивши, що Радюк присів коло її дочки, і собі примостилась коло його, і ніби прилипла до його. Вона добре знала Ольгу, догадувалась, що Ольга не піде за його, і думала залучить його до своєї господи. «Чи давно вернулись до Києва? Чи жива чи здорова ваша мати?» Ой, яка шкода, що ваша мати так несподівано занедужила. Ми вже, Бог знає, що тут передумали, дожидаючи вас. Моя мама, слава Богу, одужує, сказав Радюк. А моя Катерина вже давно прочитала ті книжки, що ви принесли для Ольги. Така вже вдалась, падковита, до книжок. Мабуть, у батька вдалась. Все читає та читає. От і читає. Хочеться вам мене хвалити, коли нема за що» обізвалась Катерина. «А хіба ж і ні? Скільки раз я тобі казала, щоб ти не читала пізно при світлі? А хіба ж ти мене коли послухала? Все читаєш та й читаєш, що очі собі збавиш?» «І справді, таких паннів трудно знайти, як Катерина Степанівна, таких охочих до книжок», прикинув слово Радюк. «І помагать мені ні в чому не хоче, та все читає. Раз ми, полагодивши дім, опоряжували покої. А в нас дім багато більший і просторніший, ніж у Дашковичів, бо небіжчик мій батько більше таки нас любив, ніж Дашковичів. І нам відписав більший дім і флігель, і більше грошей, ніж Дашковичам. Так моя Катерина все читає та читає, та й помагать мені не хотіла. Все одмагалась, що їй ніколи. Катерині стало ніяково. Вона почервоніла. От швидко будуть іменини моєї дочки. Ми дамо бал, як живі будемо до святої Катерини. Кадриль кінчалась. Пари розходились. Радюк встав і хотів іти до Ольги. Марта Сидорівна все торочила йому про своє багатство, про свій дім, вгудила свою небогу і свою сестру. «Приходьте ж до нас на бал. Приходьте просто без візита». «Не забувайте святої Катерини!» гукала йому слід Марта Сидорівна. Радюк прийшов і спинився перед Ольгою так несподівано, що вона трохи аж кинулась. Він неначе якимись чарами виник просто з землі. «Де це ви взялись, Павле Антоновичу?» аж блиснула в долоні Ольга. «Як бачите, приїхав», сказав Радюк, подаючи їй руку. «Всі панечі Скоса поглянули на Радюка. Він був кращий одусіх, як місяць між зорями. Огрядний офіцер на бурчів чуба, та все крутив свої кудлаті вуса, та все надимав і копили в свої червоні і пухкі губи. Куванько насупився і мовчки поглядав на Радюка. Інші кавалери тільки очі малупали. А Ольга все говорила та говорила, бо в її серці ще не прохолола любов. Вона забула за інших паничів, встала й пішла з Радюком по залі. Оглядний офіцер все щепав у вуса, та все озирався з коса на той куток, куди пішла Ольга з Радюком. Радюк почав розказувати за свою матір. Розказував, яка вона була слаба, як бажала бачить його, бо думала, що умре. Ольга слухала уважно, але на її лиці не виявлялось ані крапельки спочування. З її лиця ні на хвилину не сходила та бальна праздникова веселість, яку він прикмітив на її лиці зараз при вході в залу. Він запримітив, що вона слухала більше з делікатності. Було знать по виду, що її серце не взрушилось. Радюк почав і собі розважатися. ольжена краса, як вода забування в леті, все знесла, що тільки він мав смутного на серці. Він забув і свою недужу матір, і весь смуток довгої осінньої дороги. Музики, світло, блиск ольжених очей, мелодія її голоса. Все те причаровувало його, присилувало його забуч усі тривоги, ввесь перебутий неспокій. «Коли доля була до вас така ласкава, то забудьте весь смуток і погуляймо в цей веселий час», сказала Ольга. Оркестр ударив веселу польку, і музика полилась по залі, ніби вдарила електричними течіями по молодих нервах, по молодих душах. З усіх кінців зали посипались на паркет пари. «Прошу вас на польку», – сказала Ольга Радюкові сама, і навіть сама простягла до його руку і пішла з у танець. Радюк забув усе на світі. І батька, і матір, і самого себе. Не чув навіть музик. Він тільки бачив перед собою Ольгу, тільки почував її в своїх руках і все ніби летів, наче в дантовому танці блаженних душ на небі. Він був щасливий, що держав її в своїх руках, що її дихання обвівало його лице, що її очі так близько заглядали в його очі. Йому заманулось, щоб не було й кінця тому танцеві. На радощах Радюк згадав про Катерину, Згадав, як вона сама сиділа десь у куточку, побіг швиденько до неї і попросив у танець. Катерина вся проясніла, її лице не почало освітилось якимсь світлом. Негарний вид покращив надії, в очах десь узявся блиск. Її душа глянула через убогі, на красу очі і влила в їх ніби іскорку вогню. Ольга танцювала більше до сіх. Її просили дуже часто, неначе передавали з руку руки. Радюк просив її не танцювати так багато. «Коли ж треба? Коли ж конче треба?» – казала йому Ольга. «Один тому буває час. Треба нагулятися, треба натанцюватись. Чи я ж мало насиділась у тому інституті? Принаймні буде чим споминать свою молодість. І Ольга знову йшла у танець з самим таки ж радюком, котрий за хвилину перед тим так напучував Ольгу. Оркестр замовк одразу, неначе на йому заразом порвалися усі струни. Ольга впала на стілець і махала на себе хустиною. Петербурзький офіцер почав з нею розмовляти, але вона так важко дихала, що не могла йому слова одказать. Він мусив оступитися од неї. Ольга відпочила, кивнула рукою до Радюка і пішла з ним ходить поза колонами, кругом зали. У тіні колон Ольга дивилась на чудове Радюкове лице. Її очі стали блискать ніби промінням, і Радюк милувався тим промінням. Йому так забажалось сказати той комплімент, котрий він недавно чув, що якби він мав спроможність, поставив би серед зали трон і посадив би на тому троні Ольгу не тільки, як найкращу царицю всіх балів. Та він того не сказав. Його розмова перейшла на поезію. Він сипав поетичні слова і думки. І згадуючи, як Ольга співала українську пісню, він тихесенько заспівав «Ой, полину, полину!» добувати талану. Ще тихіше, ніби нишком, Ольга протягла далі голосом і словами ту саму пісню. Чи правда, Павле Антоновичу, як весело жити на світі з щасливим людям, сказала Ольга? Навіть весело жити і безщасним. Живоття само по собі, вже тим, що воно живоття, має в собі велику принаду. Велике щастя. Чи пам'ятаєте ви пишні Шевченкові слова? О, Боже, мій милий, Тяжко жить на світі, А хочеться жить. Хочеться дивитись, як сонечко сяє, Хочеться послухать, як море заграє, Як пташка щебече, байрак гомонить, Або чорнобрива в гаю заспіває. О, Боже, мій милий, як весело жити.